כי לאלוהי אביו דרש, ובמצוותיו הלך, ולא כמעשה ישראל. ויחן אדוני את הממלכה בידו, ויתנו כל יהודה מנחה להושפט, ויהי לו עושר וכבוד לרוב. ויגבה לבו בדרכי אדוני, ועוד הסיר את הבמות ואת האשירים מיהודה. ובשנת שלוש למלכו, שלח לשריו לבן חיל ולעובדיה ולזכריה, ולנתנאל ולמיכיהו ללמד בערי יהודה. ועמהם הלוויים שמעיהו ונתניהו וזוודיהו ועשאל ושמי רמות ויהונתן ואדוניהו וטוביהו וטוב אדוניה הלוויים. ועמהם אלישמע ויהורם הכהנים. וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת אדוני ויסובו בכל ערי יהודה, וילמדו בעם. ויהי פחד אדוני על כל ממלכות הארצות אשר סבבות יהודה, ולא נלחמו עם יהושפט. ומן פלשתים מביאים ליהושפט מנחה וכסף משא. גם הערביים מביאים לו צאן, אילים שבעת אלפים ושבע מאות, ותיישים שבעת אלפים ושבע מאות. ויהי יהושפט הולך וגדל עד למעלה, ויבן ביהודה בירניות וערי מסכנות. ומלאכה רבה היה לו בערי יהודה, ואנשי מלחמה גיבורי חיל בירושלים. ואל לפקודתם לבית אבותיהם, ליהודה שרי אלפים, עדנה השר, ועמו גיבורי חיל שלוש מאות אלף. ועל ידו יהוחנן השר, ועמו 280 א', ועל ידו עמסיה בן זכרי, המתנדב לה', ואימו 200 אלף גיבור חיל, ומין בנימין, גיבור חיל אל ידה, ואימו נושקי קשת ומגן 200 אלף, ועל ידו יהוזבד, ואימו 180 אלף חלוצי צבא. אלה המשרתים את המלך מלבד. אשר נתן המלך בערי המבצר בכל יהודה.